Az ötödik fejezet Ezek után Mózes és Áron Bementek a Fáraúhoz És mondták neki, Ezeket mondja az Úr, Izrael istene, Bocsásd el a népemet, Hogy áldozzon nekem a pusztában. Erre ő válaszolta, Ki az Úr, Hogy hallgassak szavára És elengedjem Izraelt? Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el Izraelt. És mondták, a héberek istene találkozott velünk. Kérünk engedd, hogy elmenjünk három napi járásra a pusztába, és áldozzunk a mi urunknak, istenünknek, nehogy pestis vagy kard sújtson ránk. Szólt hozzájuk Egyiptom királya, Mózes és Áron, miért vonjátok el a népet a munkájától, Menjetek a dolgotokra! És mondta a fáraó, Már túlságosan nagy a föld népe, Látjátok, hogy a sokaság megnövekedett, Mennyivel inkább, Ha pihenést adok neki a munkától. Megparancsolta tehát azon a napon A nép munkafelügyelőinek És elöljáróinak, mondván, Ezután egyáltalán ne adjatok a népnek Pejvát a téglakészítéshez, Mint korábban, hanem ők maguk menjenek és gyűjtsenek szalmát. És a téglák mennyiségét, amit korábban csináltak rójátok királyuk, semmivel ne csökkentsétek. Tétlenkednek ugyanis, és ezért kiáltoznak mondván, menjünk és áldozzunk Istenünknek. Terheljük meg őket munkával és teljesítsék, hogy ne hallgassanak hazuk szavakra. Kimentek tehát a nép munkafelügyelői és elöljárói, és mondták a népnek, Így mondja a fáraó, nem adok nektek pejvát. Menjetek és gyűjtsétek, ahol találtok, de a munkátok semmivel sem csökken. És szétszóródott a nép Egyiptom egész földjén, hogy pejvát gyűjtsön. A munkafelügyelők is sürgették őket, mondván, Teljesítsétek a dolgotokat minden nap, ahogyan korában tettétek, amikor még kaptatok pejvád. És megostorozták Izrael fiainak előljáróit, a fáraó felügyelői, akiket föléjük állítottak, mondván, miért nem teljesítettétek a téglák korábbi számát sem tegnap, sem ma? és mentek Izrael fiainak felügyelői, és kiáltottak a fáraóhoz mondván, miért cselekszel így szolgáid ellen? Pejvát nem kapunk, de ugyanannyi téglát követelnek tőlünk. Íme, minket a te szolgáidat ostorral vernek, és a te néped a bűnös. Ő szólt, tétlenkedtek, ezért mondjátok, menjünk és áldozzunk az úrnak. Menjetek tehát és dolgozzatok, pejvát nem kaptok, és le kell adnotok a megszokott számú téglát. Izrael fiainak előrjárói látták, hogy bajban vannak, amiatt, hogy mondták nekik, semmivel sem csökkentjük a napi téglák számát. Amikor kijöttek a fáraótól, szembe találkoztak az ott álló Mózessel és Áronnal, és mondták nekik, Lássa az Úr, és ítélkezzék, mert büdössé tettétek a szavunkat a fáraó és szolgái előtt, és kardot adtatok nekik, hogy megöljön minket. És visszatért Mózes az Úrhoz, és szólt, Uram, miért sanyargatod ezt a népet, miért küldtél engem? Amióta ugyanis bementem a fáraóhoz, hogy szóljak a nevedben, sanyargatja a népedet, és nem szabadítottad meg őket.